Er det en god idé, at uh, Talia Pitsner tager eks i retten? Er der en grænse for, hvem man kan give sig med? Og er Rasmus Nør for gammel til at blive far? Velkommen til sæson 4 af Markus Reality-panelet, der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, og uvenskaber. Med mig i studiet har jeg, alle sammen på Paradise Hotel... Patrick Holtsø, Maja Beppe og Lukas... Maya Beppe, siger man det? Ja. Beppe? ja. Beppe. Og Lukas Bukardi. Jeg skal også lære at sige at det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Det er lige som det skal være. Perfekt. Prøv at høre. Inden vi overhovedet går i gang, så skal jeg jo komme med en lille service -maddelse. Fordi det her er lidt en fejring også i dag. Fordi at øh, 24.7 lukker jo. Det her, hvor vi laver det her program her. Men jeg fortsætter. Ja, yeah, yeah, sådan her. Vigtigt. Programmet fortsætter. Vigtigt. Uh! Du gjorde mig lige bange i et kort øjeblik. Programmet fortsætter. Og så, det skal vi lidt fejre i dag. Og det skal vi selvfølgelig fejre med et par øl, I har stående for. Anja, Maja, hvor mange kalorier var der i? Det var det, du første du spurgte om, da du og fik en øl. Hvad var det, jeg sagde? Øh, 39. Der var 39. Per, I var... per 100 ml. Okay. Uanset hvad, så er mit navn Markus Eklund, og du er med på Øndlytter. Skål. Skål, pappa. Skål. Jeg har taget lidt vand, det er jeg nødt til. Fornuftigt. Mm. Med vodka. Også fordi... Mm. <laughs> <laughs> er det en skinny bitch eller sådan ja. Er det sådan noget, du drikker, drikker ja, mig? Nej, um, vodka Red Bull. du uh, vodka Red Bull? Det er din ja, go-to? Ja, det er det. Bliver du helt hyper, så? Ja. Er det, det er uden sukker. <laughs> er du sindssygt, mand? Nå, inden at vi går gå i gang med alle de her dilemmaer og sådan noget, så skal jeg lige høre, og nu er det ikke fordi, jeg venerer dig, Maja, overhovedet, men de to herrer, der sidder vil være din side. De har jo været uvenner. No. Kan nogen sige? Jeg tror jo ikke på det. Jeg tror, det er lidt af et stunt. Er det det? Var det et stunt, Ja, yeah, det var det. Det var nemlig et stunt. Hmm. Du, Lukas, hvorfor lavede et stunt om at være uvenner? Har jeg sagt, vi lavede et stunt? Nej, Lukas? Fra ja. forlidelige kilder. Patrick, hvorfor er, hvorfor er det et stunt? Jeg vil gerne lige sige noget, ikke? Ja. Fordi at... Øh, i starten, der, der, det var lidt et stunt, du ved, ikke? Mm. Øhm, men øh, så så jeg jo på øh, tv, at øh, Lukas fik hygget med Sara. Mm. Og der begyndte jeg jo at få lidt Mexico-vibes tilbage igen. Ja. Og der tænkte jeg sådan lidt, mm. man kunne godt lave stunt ud af det. Man kunne også godt mene det. Jamen, så ja, der jeg mente det så. ja, det var sådan lidt... Øh, Men jeg skal lige, snart. Jeg skal lige forstå, Det I snakkede om det, ikke? Ja. er det fordi I skulle promovere din Twitch, eller hvad? Hvorfor var de, I øh, altså, det I lavet stundet? Det er, er ikke tænkt. noget med min Twitch nej, gøre overhovedet. Nej, nej. Jeg tror lidt stundet øh, kom, øh, uden jeg vidste det. Jeg vidste ikke rigtigt, det var i stund før. Øh, nu. Ja. <laughs> altså, det er ikke et stund. Var I uvinder? Jeg var ikke uvendt op. Der har jeg ikke uvendt Hey, Kan I huske, hvad det er for et rum? Det er ærlighedsrum. Hvad er det for et rum, Bertik? Ærlighedsrum. Ærlighedsrum. Oh, ja. Prøv at lige at det sammen med mig, Lukas. Ja, ærlighedsrum. Ærlighedsrum. Okay. okay. Var det et stånd, det her, Lukas? Øhm... Oh jeg har ikke... Jamen, jeg, <laughs> jeg har med <laughs> min fuld ærlighed. Hvad kan jeg sige? Altså, jeg tror ikke, fra Lukas' side, det var... Altså, sådan eller sådan... Du ved, han mente det. Ja. Øh, jeg mente det, Ja, men altså, I, så, I skrev ikke sammen, hey, hvad så, vi laver nej. lige stunt og sådan noget. Nej, nej, vi uh, fuldt ikke hinanden på et tidspunkt. Nej, vi havde lidt på, hvor vi ikke fulgte hinanden, ja. eller noget. Så det var ikke helt stunt. Nej. Okay, I, uh, hvorfor så var I vinder? Hvorfor er I winner? Var det fordi, at, uh, at du knaldede med Sara? Ærligt, det var mig, der startede den. Jeg kan lige så ja. godt bare være ærlig. Det er jo ærligt, så, ikke? Jo. Ja, ja, jeg startede den. Jeg, jeg var lidt pissur, det var jeg sgu. Og du, var... du, du bliver sur på, over, at du knaldede med Sara? Har du ikke fortalt det? Er det? Øh, hvornår? Ja, jeg, han har aldrig fortalt mig det. Nej, du har aldrig sagt det. Så har hun løbet Så alle, så er det simpelthen, at vi kommer ud af programmet. <lødder> så, oh, der gik ah. en uge, bror. Oh, ja. Men jeg, jeg har jo ikke <lødder> set dig jo, så det er en face-to-face, -face, det der er. Ja, ja, det er det også. Så, så er der jo Instagram, man lige kan skrive, hey, vil du lige mødes? Ja. Men, nu skal I ikke blive uvenner. Nej, nej <lødder> skal, det er jo færdigt. Vi har faktisk snakket om det her mange gange. I skal ikke blive uvenner herhen. Nej. Ikke rum. Så ikke i rum. Er I, hvordan blev sig så venner igen? I blev sure over, I blev uvenner over, at Patrick, han, yeah, er Patrick jeg... blev uvenner over. At... Jeg, øh, jeg skrev til Lukas faktisk, øh, efter at øh, der sådan var nogle personer, der var væk fra mig i mit liv. Øh, som der var helt væk. Som kaputt. Er... Og det var Lukas? Nej, det var ikke nogen i min familie, ikke? Nå, ja. Du ved, helt væk. Æh, og så tænker bare sådan der, du ved, shit mand, det kan være overligt om lidt. Uh, hvorfor, skal man, hvorfor skal man bruge sin tid på at være sur? Hvorfor ikke bare good vibes og alle de her ting her? Så tænker jeg bare, ja, ved du hvad, nu skriver jeg sgu bare til Lugge. Så kan vi altså, hvorfor ikke bare have en fest i livet? Lige ærligt. inden vi går videre til Maja, fordi der er en masse ting, jeg skal spørge dig også om, Maja. Til sidst, helt ærligt for hjertet, så det var ikke stundt. I var reelt uvenner. Ja, der var jo noget ærlighed i det. Ja. Helt sikkert, det var der. Det ja. var, altså, da jeg sagde, fordi vi så, det sådan en TikTok, og jeg ved ikke hvad, snakker af det der. Det var, hvor det var. Da jeg sagde, jeg gerne ville tage den der mente jeg det også. Og da du sagde det på Nikolajs TikTok, der troede jeg også, du mente det, men der var du stiv. Ja, jeg var stiv, og jeg, jeg mente det nok også. Så I har eller, eller, ja, altså, oh det? Ikke, altså, det er ikke. Og så er det, og så er dagen efter, så mente jeg det nok. Det, ja. det har jeg prøvet, det der. <laughs> Det, ja, det, er, det, er et helt, øh, det er vildt svært at forstå svært altså, forhold Men det er meget fedt Nå, det, kom det, sidste, jo. Det, det er et meget kompliceret forhold, det, det det kom forhold. Kom forhold Nå, Maja, du har ikke sagt noget endnu Maja, vi skal snakke lidt om dig jo også altså, Fordi det, altså, du er jo ikke Du har været her en, en, altså, en gang før jo ja. Så jeg skal lige høre, det er til, siden Hvordan går det med kærligheden? Det, der sker ikke rigtig noget, desværre der, Leder du efter en kæreste? Nej Det gør du ikke? Nej Vil det ødelægge dit arbejde, Maja, hvis du fik en kæreste? Nej jeg har haft en kæreste, mens jeg har lavet det arbejde, jeg gør nu. Ja, og hvad er det for et arbejde? So me. <laughs> altså, I, er, jeg er tre gæster, ikke? I fatter overhovedet ikke, hvad ærlighedensbrug Du ved det. Nej, jeg, jeg har min Instagram, og så laver jeg Onlyfans også. Ja. Ja. Hvad, hvad laver du på Onlyfans? Må man spørge om det? Hvad er, er, det sådan en, øhm, er det alt? Nej, altså det kommer man på, hvad du tænker på alt, fordi det er jo meget forskelligt. Det kan være lige porno, for eksempel. Nej, det gør jeg ikke. Ingen porno. Ingen porno? Ingen porno. Så det er, ved stranden billeder? Det kunne det godt være, ja. Okay. Er det også nudes? Æh, ikke hvor du kan se... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Mine De nedre deler. Min del, jeg skulle lige at subscribe, men... <laughs> <laughs> Den skal du Kan vi så få tonen herinde? Men altså, jeg, jeg har ikke sagt noget. Jeg kan garantere, at det, det er stadigvæk ret lækkert. Okay, ja. okay, det var en lille promo for dit universum. Men, men, men, men, jeg skal lige vide, fordi du, som vi faktisk spørger dig om lige da du kom ind, det er du, mig, og Patrick. Du rejser virkelig meget. Ja. Så jeg kan slet ikke er det simpelthen fans penge man kan tjene så meget på, at man, ikke, at man kan rejse hele tiden? Æ, altså, det kommer jo også an på, hvad du prioriterer dine penge på. Jeg har hverken bil eller kørekort, for eksempel, så der ryger ikke en masse penge på det. Nej. Æm, jeg bruger ikke mega mange penge på tøj og sådan noget. Så jeg bruger egentlig bare alt, hvad jeg opsparer på at rejse. Og så må jeg bare, ja... Hvad det du, du ude at rejse? Er det også bare... Jeg rejser jo rigtig meget alene. Yeah. Øh, bare ud og opleve verden, fordi man, man ved aldrig, hvornår det er forbi. Altså. Yeah. Så det er bare med at se, hvad du kan, mens du kan. Det var flot sagt. Yeah. Okay, sidste spørgsmål. Lukas og Patrick, hvordan går det med kærligheden for jer to? Bare hurtigt. Det går skide godt. Har du fået en kæreste? Jeg har. Uh -huh. Tillykke. <laughs> Stort tillykke. Hvem har du fået som kæreste? Uh, altså, hun er ikke inden for noget et eller andet. Hun er fuldstændig unik. Det er ikke den samme, som du gik fra lige efter Paradise? Det er det sgu nok. Nå, I har fundet sammen igen. Ja. Jeg, jeg har lige brug ja. for at lige have en pause, du ved. Jeg gider ikke at være alt det der utro pis og alt muligt. Så jeg vil bare gerne leve livet, du ved. Og så, øh, så hvis jeg savnede en så savnede jeg jo nok til, at jeg gerne ville være kærester med en ting. Så. Okay, så hun ventede faktisk lidt på dig? Ja. Det er vildt. Det er sødt. Ja. Det er Hvad med dig, Lukas? Hmm? Har du fået en kæreste? Nej. Okay. Jeg har mødt en rigtig søde pige, dog. Så, så du ses også med en? Men hun har ikke svarer mig i 24 timer nu, så jeg ved ikke, om, hvad, okay, hvor søde vi er alligevel. <laughs> så bliver du sur. Så bliver Arh, du jeg, sur. Er, jeg er ikke sur, men det er bare lidt ærgerligt måske. Jamen, det skal nok gå. Ellers så måske være med Maja. Hej ja, Maja. <laughs> <laughs> Maja leder ikke efter en kasse. Maja leder ikke efter en kasse. Nå. Er I klar til at besvare de her spørgsmål? Og jeg vil faktisk sige, at de er ret grinerne i dag. <coughs> det er sådan lidt mere... Det er lidt, men I skal stadig være seriøse omkring det. Mm -hmm. Okay? jeg okay. forventer meget af dig, kan mærke det. Ja. Okay. Talia Pitsner fra Diamantfamilien. Ikke? Hun har heddet sin ekskæreste Victor skav med i retten. Og det kommer efter, at Talia kræver 150.000 kroner af Victor. Eftersom hun købte ham ud af deres fælleslejlighed tilbage i 2022. Men hun har altså angiveligt øh, også flyttet hans ting og lavet om, altså ændringer i køkkenet. Det vil Victor ikke betale af de her 150.000, og i onsdags mødte de sig op i retten med hver deres entourage af folk uden at hilse på hinanden. Så også lidt mere sagt det, at altså, hun har købt ham ud i den her fælles lejlighed, så det vil sige, at han betalt halvdelen til hende, eller hun betalte halvdelen til mig. Men hun vil også have 150.000 ekstra, fordi hun har lavet om på noget køkken og renovering og sådan noget, og flyttet nogle ting. Og det okay, er det, hende, kan. der har valgt det? Ja. Eller det er de nok sammen. Det no. ved man ikke. Okay. Don't know. Jeg var der ikke. Men, men, men er det så en god idé, at for 150.000 kroner hive en ekskæreste med i retten, mig Altså, jeg tror, det handler om noget andet, noget andet end pengene i den her... Hvad jeg tror du, det handler om, der Det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår mellem de to. Men jeg tror, hun er, jeg tror ikke, hun mangler penge. Det kunne jeg ikke forestille Ej, mig. Nej, det tror jeg ikke. Så hun er bare pist det, det kunne jeg forestille mig, at man gider at tage hele i retten for... Ja, 150.000 kroner, det er selvfølgelig mange penge, men jeg kunne ikke forestille mig, at... Jeg vil lige vil sige, at det er små penge for dig, jo. Men, men, <laughs> I hvad, hvad, hvad? wish. Nej, men jeg tror, det handler om noget andet. Hvad det handler om, det ved jeg selvfølgelig ikke. Hvad, hvad synes du, Lucas, er det en god idé? Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er en god idé. Jeg ved også godt, at nogle mennesker kan blive rigtig smålige nogle gange, hvis de føler sig trådt på. Så... Øh du kan jo ikke sidde og blinke blink til, til Patrick <laughs> Hvorfor sidder du og blinker til Patrick? Nej, det er Markus, det det, der skører sig Det er det sandhedsrum ja, ja, ja, ja. Kigger, ja, ja. Der, Du lyver for ja. Du lyver for øjne er fucking løgner, mand I dit eget rum Det er crazy, det der Fuck sker der? <laughs> ja, der er en touche, bare Men, Men Marcus, siger, <laughs> Det handler nok om noget andet Og så skal jeg godt forstå en Hvis der er en douche, og han ikke vil betale det, han skal betale jeg med retten, for lægge der. Okay. er ja, der. Men lad os lige prøve at vente den hen til jer, så, Fordi har I måske overvejet sig at hive en ekskæreste i retten? Det kan også være en anden. Bare hive en i retten. Bare være sådan... Aldrig. Nej, det har du ikke tænkt over. Aldrig. Ikke noget. Nogen. Stinde. Aldrig. Ja. Ej, det tager så lang tid, du ved. Tænker jeg. Ej, altså, Du Nu er der jo en og og sag også, der snart kommer. Silja David sag Den her med kuglen jo. Jamen for sige, oh, ja. sådan noget der for eksempel Det har taget røv lang tid jo. Det har taget mm. næsten fire år nu mm. Jeg har faktisk gerne spørge dig noget Patrik hvor, øh, hvor sidder du hende i retsen der? Jeg sidder der simpelthen ikke Nej <laughs> Det er ligesom, du vil, du det er ligesom, ligesom at gå i kirke Totalt kedeligt Altså Har du valgt side i Nej Jeg lader dem om det ja. Jeg lader dem om det Jeg står lige i midten du Hvad med, hvad med dig så Lukas Har du overvejet uh, Heroene i, i retten? Simpelthen uh, Nej du kunne være, hvis du har fået teske eller Hvad? Nå, Nej, Ej, sådan noget det bliver. Jeg har været rundt på før. gaden. <laughs> okay, det er sygt. Nok. Jeg har ja. faktisk været i retten eller i retten før. Har du det? Ja. Hvorfor? Ja, der der blevet vi overfaldet af 10 <laughs> mennesker. Der vi er var to. Der er hvem? <laughs> kan man ikke høre det? Ja. Ja, så har du, du bundet din Har du drukket den nul? Ja, er, jeg, jeg, jeg har drukket den og jeg har nyttet den. <laughs> godt okay. Hvem var hvem, hvem, hvem blev overfaldet? der er hvem? Øh, det var øh, Maya og en rigtig rigtig gammel ven. Øh, til sådan en... Uh, det er jo lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Uh, og så skulle vi i retten. Du ved, sådan noget der kan jeg godt tage i retten. Du ved. Ja. Uh, men, ja. Uh, yeah. Hvad skete, der vandt i, eller hvad? Hvad skete? Nej, vi vandt ikke Nej. Men, uh, <laughs> i <er> Nej, <retten>. i <laughs> uh, Ja, den vandt vi. Okay. Den vandt vi. Hvad får man ud af det? Hvad sker der så? Uh, personen fik, uh, hvad var det, ja. 30-dages betinget, eller sådan noget der? Pisse. Og, altså, noget erstatning? Intet. Oh, Intet. Maja. Ja. Maya. ja. Så spørg os bare dig om det. Kunne du finde på at hive en ekskæreste med i retten? Det kommer an på, hvad det handler om. 150.000. Lad os bare sige, det er dig, der taler. Hvis jeg, hvis jeg vidste, at jeg ville vinde den, ja, så kunne jeg godt finde på det. Så kunne du godt finde på det? Ja. Har I oplevet, eller har du, nu vil jeg spørge dig først, Maja, har du oplevet, at, øh, at du har skyldt en ekskæreste, <hømmen> eller en ekskæreste har skyldt dig noget? Ja. Um... Det skal jeg lige høre. På. <hømmen> <hømmen> hvad er det? Altså, min ækskære, så han skylder mig alt, føler jeg. <laughs> hvem, altså, hvem snakker? Er det Jonas, du snakker nu? Han er... Oh, nej, altså for fan. Der, efter ham? Nej, jeg, min øh, tidligere... Ham jeg næsten lige har været sammen med. Ja. Han, jeg betalt alt for ham i, i vores forhold igennem to år. Altså alt. Hvad, altså, du snakker om mad og husvej? Ja, mad, og... alle rejser, Dubai, Thailand, Mexico, Venedig... Alle steder, vi var hen og rejse, betalte jeg. Ja. Du så ikke en fyrre, eller... Hva? Du søger ikke en fyre. <laughs> Nej, og da vi gik fra hinanden, så ville han have den Playstation 5 tilbage, han gav mig i Følgesdagsgave. Ej, ej. Kan vi få et navn? <laughs> Nej, så jeg, jeg har det er også en af grundene til, at jeg ikke søger en kæreste, fordi jeg er alt for gammel. Men er det ikke lang tid siden nu med, med ham? Øh, vi gik fra hinanden for et år siden. Ja, det var, ja. var nyligt, da vi var, i hvert fald, at du var her. Ja. Okay. vildt, vildt, vildt. Vild, vild. Det er jo også, det går lidt mod måske den der meget maskuline tendens. Ja, der jeg er dermed, at at jeg man har lidt at har en maskulin energi. Men det er, fordi jeg kan godt lide at dele oplevelser med folk, jeg godt kan lide. Ja. Og så ofte så kommer det jo bare til at koste mig. Og det tager jeg det ofte fint med, indtil det bliver for meget, og man aldrig får noget tilbage. Okay. Ja, ja. så kom lige med nogle par blomster eller et eller andet. Det, det Ja, lidt, ja kan... i det mindste. Okay. Hvad med, hvad med Lukas, dig? Ja. skyller, Skylder du nogen noget, måske? Skyller du en ekskæreste noget? Er det dig, der tog Xbox'en med hjem? Eller, eller, eller, <laughs> så <sådan. laughs> Nej, der er ikke... Jeg tror, det de forhold, jeg har været i, der er ikke rigtig nogen, der skylder nogen noget. Det har altid været meget sådan... Frem og tilbage, man giver ting og køber det her, og køber det her, giver mad og sådan Der har aldrig været noget, der er blevet talt eller noget. Men det er jo lige det, fordi digler man faktisk... Altså, nu har du jo været i forhold, hvor man ikke gør det. Men øh, hvis nu I alle sammen var i forhold... Eller nu er du jo bare til... Deler I så alt lige? Altså, er det sådan noget med, at man... Øh, så så mobile-pagerer du lige halvdelen af regningen, når man nu er at spise, eller... Hvordan fungerer det? Øh, jeg vil sige, at øh, hun går godt lige brunch, der. Hun går godt lige hvad? Hun går godt brunch. Brunch. Brunch. Brunch. <laughs> ja. <laughs> øh, så er vi blev kærester i søndags, så vi skulle lige have noget brunch. I blev kæreste i søndags? Ja, det vi har lige haft en uges øh, dag. En i dag. Det er Tak, Sådan. Hello. Øhm, så øh, altså der, der er jeg gavmøld, vil jeg sige. Der kan jeg godt lige tage kortet frem. Det kan jeg, 100%. For jeg branden. kan også godt give nogle gaver. Hvad så aftensmad? Øh, jamen altså, det, jeg synes, det er meget forskellig faktisk. Fordi at, øh, du ved, jeg føler lidt, at det skal være begge veje. Du ved, nu lever vi i 2024, det kan sagtens være begge veje nu. Det synes jeg ikke er noget problem overhovedet. Så længe at man kan mærke, hinanden, hinanden ligesom får det samme de samme penge gør det menge ja, ja ja så det kan være alle mulige forskellige ting men du? i gør det ikke op i sådan en uh, nu skylder du mig lige de her penge eller nej, noget det er sådan lidt divertent simpelthen nej nej, nej, give nej, nej. Take. Ja. Det, det er for det er for lavt eller? ja duh det er, ja i ved hvad jeg mener ja, ja. Lu Lukas ja men altså jeg har det meget jeg har ikke noget mod at betale således ikke noget men jeg, jeg var sammen med en pige her forloden øh, anden gang jeg så hin og øh, så havde vi købt noget vi havde handlet ind og så går vi ned for at skulle betale og så går hun over for betale hun gik bare over med det samme sådan det kom lidt bagepå fordi det plejer Pi at piger gøre men det jeg var sådan, okay, okay. Jamen, nej du første gang, vi købte noget samme kort? Og, og der, var, for, du, du, der var du ikke lige sådan, hey, hey, hey, det skal jeg ikke betale, eller? Jeg sagde <laughs> <Ja. laughs> sådan, hvad ja. laver ja. ja. ja. ja. okay. du? Var du gang i sådan, at jeg sagde, at jeg betaler? Og så var jeg sådan, okay. det gør mit nemlig også. Og du ved, da, når hun gør det, du ved, jeg, jeg får det så pinligt, du ved. Jeg, lad mig i stik, det mand. <laughs> lad mig i stik, det der kort. Der. Så i, jeres, bliver jeres maskulinitet en lille ja. smule ramt af? Jeg synes, lille. det er pinligt, mand. Jeg synes virkelig, det er pinligt. Okay, jeg kan altså, er ikke, øh, ikke, ikke det der, kan jeg virkelig? Maer, kan, ja. altså, kan du godt lige at tale? kan du godt lige være den, der som du selv siger måske lidt maskulin energi, men være sådan her. Prøv at høre, den har jeg skat? Mm, ja nogle gange, nogle gange, kan jeg godt lige bare lige sådan at vise, at, at jeg også har balls, -agtigt. Men, det, men jeg, jeg har også fundet ud af, at jeg kan bedre lige, hvis, hvis en mand gør det, når vi er ude og spise, i hvert fald de første dates. Hvis, hvis det, du... det giver mig rigtig meget mere sådan, respekt, ja. og det kan gøre mig lidt mere vildt med ham. Okay. Gør det ja. også sådan der, han viser ligesom over for dig, hvis det ja. er den tredje dag for eksempel. Han betaler stadig for dig. Ja. Altså, han vil gerne noget mere for dig. Også fordi jeg godt kan have den der tendens til at have den der maskuline energi. Så jeg har brug for en, der viser mig det endnu mere. At det er ham, hmm. der har den. Ja. Den maskuline energi. Okay, men, men hvis, hvis nu I tager dit et, et drømmeforhold. Ja. Er det så lige... Øh, eller er det også ham, der ligesom siger... Mm, lige altså, jeg har ikke noget mod at betale, men jeg vil foretrække... Jeg er lidt, lidt mere den gamle skole, hvor at, den, maskuline, altså, ma den maskuline og den feminine energi. Ja. Altså, sådan, hvor det er manden, der... Er lidt, ja, tager har styring i de fleste ting. Men jeg har ikke noget mod at sælge og betale overhovedet. Okay, okay. Lukas, op Ja. For mig. Det er godt. Nå, lad os... Oh, og jeg, lige det sidste, jeg faktisk gerne lige vil høre om, ikke? Hvis I nu var ja, venner med Talia, mininde eller venner medalje, hvilket øh, hvilket råd vil I så give hende for lige at, at vinde? Man kan også være, at I ikke vil have, at hun skal lave den her, men hvad ved, hvilket råd vil I give hende? Brug din mors advokat. Ja, jeg det. Din mors mor advokat? Ja. Hvorfor hende? Jeg tror bare, hun har en rigtig god advokat. Hun er kassen jo. Okay, okay. Ja. Så brug en god advokat. Det er lidt det, der er på hendes, hendes mor. Ja. Mors advokat. Ja. Okay. Brug din mor. Brug din mor, mand. Okay, og det, I var meget enige om det der, men ja, okay. Hvad er det? Ja, tak. Hold da kæft, I får drukket noget øl. Ja. Det går stærkt. Du er også snart ved at være der. <laughs> det, ved altså, det er bare... jeg alvorlig. Jeg skulle da have taget flere med. Jeg har flere kø i køleskabet. Ja. Ja. ja. Jeg, jeg holder lige en pause, ikke? Nej, vi kan jo ikke holde en pause, hvis vi sender den Nå, nå, nu nå skal, det er Nu kommer, der... <laughs> nu, nu kommer der en uh, eddermage med en sjovstruf. fordi at, Og nu skal I lige holde tungen i munden. Okay, jeg er klar. Noah Cyrus, altså sangeren Miley Cyrus' søster har angiveligt haft et on-on-on-forhold, nogen kan kalde det et Friends with Benefits-forhold, eller hvad man vil kalde det, med skuespilleren Dominic Purcell. Han er fra Breaking Bad, hvis man lige vil vide det. Er det ikke mor? Dominic er 54 år, og Nora er 24 år. Men det handler ikke om den her aldersforskel. Det handler om, at Tis Cyrus, Tis Shires, som er Nora og Miles Cyrus' mor, nu er blevet gift med Dominic så nu begynder det at blive lidt mærkeligt. Det vil altså sige, at Dominic øh, angiveligt først har været sammen med datteren, for derefter at blive gift med moren. Okay. Mama. Godt, du lige skriver med på mig, fordi at, øh, jeg fattede ikke ja, en skid. Ja, ja. Så nu, du det, ikke? <laughs> yes, og det er jo alle sammen i Cyrus-familien, mig Cyrus, Miley Cyrus Så, øh, ja. Og det virker til, at der er lidt dårlig stemning i familien nu. Okay, for det er lige... Sådan det forstår jeg da godt. Det så, og, og, så det er måske lidt øh, Noah Cyrus, der er blevet forurettet her. Så hvad skal Noah, det var hende og datteren her, gøre i den her situation, Patrick? Uh, ja. Altså, jeg skal lige være med. Har hun først fundet ud af at det nu, efter de blev gift? Nej, det var sådan lige op til, at de blev gift, ikke? Det så... At mor jeg... fandt ud af, at hun hendes datter havde været sammen? Nej, moren er ligeglad. Det er datteren, der fandt ud af det. At hvad? Ja. <lødder> Men hun ved da godt, hun er derfor. Ham her Dominic, nu siger det, det, Angiveligt har han knaldet med hende, da Nora først, datteren. Men har hun først fundet ud af, at hun har knaldet med ham nu? Det giver ikke mening. Jeg, jeg, jeg, jeg. Nej, og så, så har Dominik så knaldet moren. Og så har deres forhold sluttet mellem søsteren og, eller datteren og Dominik. Okay. Og så er de blevet gift. Nu forstår jeg det. Moren er fuldstændig glad med at Hun vil historie selvfølgelig godt, at han har været sammen med Nora. Det er fucked up. Okay, så hvad skal Noah gøre? Okay, så den 24... Hun var 24, ikke? Jo. Ja, den 24-årige... Er ja, sammen med manden. Ja. Yes. Ja, og nu er hun ikke sammen med han længere, fordi nu han blev gift med hans mor. Nej, <løb> hvor er det på? <løb> altså, det er hver gang du opnede den her Mor munden der, ikke? Ja. Det, det er mere og mere forvirret. Det, det er crazy. <løb> øhm, øh... Kan vi starte herover, Fordi jeg, jeg skal lige fatte Okay. Jeg ved godt, hvad Nora yes. skal gøre. Ja, hvad skal Nora gøre? Date nogen på din egen alder. Jeg ved også godt, hvad Dominic skal gøre. Mm. Okay, okay. Bro, blive ved med at grind. Du er meget tæt på en perfekt hat -trick. Han er manden. Ja, han er manden. Han er 100 procent manden. Han er ligesom Leonardo DiCaprio. Bare lidt lækker op i alderen, ikke? Jeg er 25 25'er, så den Prøv lige her. Hvad skal Nora så gøre det er folk på din egen alder. Hvad laver du med på 54? Det skørt det der. Okay, så du synes faktisk lidt, det er hendes egen fejl? Jeg synes, hendes mor stjælde hendes sukkerdaddy. Det er fucking tough, bro. Jeg ved ikke. Okay. Har, du, har du set deres mor? Nej. Hun er, hun er ret lækker. Er hun? Ja. Skuddet til Dominic. Er skal hvad Maja, hvad skal Nora gøre? Ja, det ved jeg fandme ikke. Tag en ordentlig omgang. familieterapi i hvert fald. Ja. Shit, mand ja. Gå til lidt, øh, lidt terapi. Ja, øh, øh, hvad tænker du, Patrick? Altså, hvordan vil du have det? Løb, let, let, let, jeg laver bare Æh. lige en deling, ikke? Hvordan vil du have det, hvis din ekskæreste var sammen med øh, din far? <laughs> det, og, og så blev hun gift. Ah, oh, jeg altså. ved det virkelig ikke, mand Det er også øh, det er sygt, ikke? Det er sådan, jeg føler også noget. Det er sådan noget kun noget der kan ske i sådan en USA. Jeg du ved? Det. Altså sådan der. Det, jeg kan slet ikke forestille mig det overhovedet. Men det er sygt. Det er sygt. Det er sygt. <laughs> det er sygt. Jeg, så, jeg, jeg er meget enig i <laughs> overhovedet. <Du gør, laughs> ja, han er manden. Han er manden. Altså. <laughs> nu er det dig dig, det her sådan. Ja, manden. <laughs> Nej, det er dig der er ligesom den der unge fyr hvor ja. det er din far der ligesom okay. er gift med din ekskæreste. Ja. Øh, jeg tror lige jeg skulle slutte. Jeg kan jo ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, ikke. den altså ja, den du snakker med. Øh, øh. Forstår mig ret, okay, Maja? Det er bare en pige. Altså, forstår mig ret, det er det er min far. Det er min far eller en, en pige jeg har været sammen med måske et år. Forstå mig ret, du ved. Ja. Jeg kan jo ikke øh, den er herover jo. Så du altså. vil vælge faren, og sige, ved du hvad? You go. You bare, go dad. Du manden altså. Okay. Fyr den af vem? Hun har en god fysik. Okay, men nu skal jeg ikke mere drik. Det sker. Maya. <laughs> men, men er det ikke også lidt anderledes, det var, om det var en mand eller en kvinde? Jo, det tror jeg 100%. Fordi hvis Enig. hvis det var min mor der dættede min ex, så altså, ville jeg have synes det var så ulækkert. Altså. Mm. Øh. Men hvad ja. skal jeg sige, at du sås med en øh, en, en en ældre herre, Men det ældre. Det føler fisk. jeg er noget. det jeg føler det er noget andet, eller det er selvfølgelig ikke noget andet, fordi... hvis du, Noah, er du, er det ikke det samme? Hvis du er Jo, jo så, du... Det, jeg kunne godt finde på det, at være sammen med en, der var ældre. Ja, og så, så er du så, oven af Nora, lidt friends for benefits, men han er fyr. Så finder du ud af, at øh, han skal til at giftes med din, øh, din mor. Men igen, det vil jo være mere okay på en eller anden måde, fordi de er samme alder. Ja, så det... det, det, det... Så det vil også være sådan lidt, okay, det kan jeg måske godt forstå, agtet. Fordi mm. de er måske flere ting til fælles, fordi de er samme alder. Okay, okay Men ja. igen, så vil man også bare være sådan lidt... Åh. Så du vil på en eller anden måde tilgive din mor? Øh... Ja, så længe... At, altså hvis, lad os sige, min mor var sammen med min ekskære, som er på alder med mig. Det synes jeg lige nu. Ja, så bliver det lidt andet. Ja, så ja. Det, det er noget alders ting. Men, ja. men, men ellers så vil du synes, det faktisk var fint. Nej, det ved jeg altså virkelig ikke. Det vil også være mærkeligt til de her familiesammenkomster. The... Bro, det er lidt Nej, den har jeg ikke lige haft med <laughs> i den der. <laughs> jeg kommer ikke. <laughs> okay, men så, så skal jeg... Hvis jeg tager lidt videre, ikke? Fordi at, øh, jeg vil jo vove at påstå, der er en uskreven regel om i det her samfund, i hvert fald i det danske samfund, og man, man er ikke sammen med sin vennerse ekskærester. Det er en brocode bro code eller sister -code, kan man også have det. Mm. Eller sin, sin også-familie. Er der også, noget family-code? Der er også noget family-code, ikke? Altså, det tænker jeg da, altså. Så, så spørgsmålet er, øh, er der den her regel? Altså, hvad, har, holder I den her regel? Er der den her regel, Maja? Er der også en sister -code? Altså, jeg har aldrig været sammen med nogen... <laughs> jeg har aldrig været sammen med nogen af mine venenders øh, ekskærester. Nej. Eller fløjt eller noget den, du har. Og du vil aldrig gøre det, fordi Prøvendig. du ligesom, tænker på den regel, at du tænker, det kan jeg ikke gøre. Øh, det kommer an på, altså, sådan, hvor tætte min, det er nogle venner og så bliver jeg selvfølgelig spørge dem først. Hey, hvordan vil du have det med det her? Og hvis det var en person, som de har været rigtig tætte med, eller har haft nogle stærke følelser for, så er det no-go. Men hvis I, de måske kun har haft sex med, for det kan betyde noget, så er det ligegyldigt. Okay. Men øh, hvad med familie så? Kunne du godt... Hvem hvis du, der var en far, <laughs> det en venindens far, der var... Helt tosset med dig, og han var skilt, det var ikke noget der. Det er noget andet. Det vil være noget andet. Min ja. ex. Du kunne godt finde på at knalde din venindes far. Hvis han var, hvis han var virkelig lækker. Ja. Ja. Hun var okay med det. Altså, hun skal være okay med det. Ja. <laughs> Min ex, <ikke? laughs> Min ex-veninde, ikke? Ja. Jeg uh, har datet uh, hendes endnu venindes far. De er bollet og hun det er, er stensydt altså, ja, det, det er lige så forvirrende som derovre <laughs> hvad der står derovre på den der computer der øh, what ja altså min eks veninde veninden, ja som ja, hvor min eks veninde åh man skal skrue oh <laughs> nej <God. laughs> fordi jeg gik bare tilbage igen tænkte, men i hvert fald de øh, ja de bollede og sådan noget der det var, det var helt skørt og hun havde det helt fint med det okay. Okay. fint men, men, men. Nu, jeg har jo taget lidt det her dilemma, ikke? Fordi det er rigtig sjovt i forhold til jer to. Patrick og Lukas. Brocode, ikke? Jamen, jeg, jeg altså, ringte også lidt over. derovre. Jeg må et. lige høre, men, men, men, men, men... I var jo ikke kærester, der er Sarah, Patrick. Så... så Lukas, holder du brocode? Holder du reglen, den her uskrevne regel, om at det ikke er sammen med eks-kæreste eller whatever? Okay, jeg kan godt give forklaringen. En gang får jeg lige her på podcasten. Ja. Og så kommer du din del bagefter. Jeg ja, min kæft, jeg, jeg, holder min jeg holder min kæft. Så i en, en del af spillet ville jeg aldrig have gjort over for Patrick, fordi at på daværende tidspunkt, der var vi bros. Bros bros. Stod på hinanden, spillede sammen. Det ville ikke gøre det. Men efter jeg fandt ud af, at han spillede mod mig, da brocode faldt. <tryk> faldt. Så sagde du ikke at sige noget. Bro, bro, ja, det er det nemlig. Ja, okay, siger. lad dig Lucas ud, lad Lucas tale ud, og ja. For mig der, der faldt brocode til jorden. Så jeg jeg stod på ham, så er han lavet for mig. M må jeg spørge om noget? Okay, ja. Var det lidt sådan en hævnakt, at du knaldede med Sara? Nej, det var mere sådan en, okay, reglerne gælder bare ikke mere. Det ja. var ikke hævn eller noget. Men det var ikke sådan en, nu skal jeg lige pisse, nu skal jeg pisse Patrick af? Jeg vidste jo ikke, kan man sige. Så det, det var mere det, sådan det... en, uh, Sara er dejligt, jeg. Altså. Men jeg havde holdt mig fra en hele, uh, indtil da Okay, lad mig høre din historie. Æ, jeg vil gerne lige starte med at sige, at vi øh, har aldrig Ja, Altså, det var aldrig nogensinde min sensation om at spille mod dig. Min eneste intention, det var bare at have Nicolai derinde, fordi så vidste jeg, at så havde jeg endnu en. Nej, nej, nej, det skal ikke handle om en perioder. Nej, det skal det ikke. Det skal det ja. ikke. Men du ved, det er bare, det er bare du ved, det er min. Ja. Du ved, øh, så derfor føler jeg stadig godt, at man kan være bros. Fordi det ene, det er bros, og det andet, det er et spil, du ved. Forstår du? Så det, jeg hører, det er, at I ikke holder reglen. Har du været sammen med en det behøver ikke aldrig. at lukkes? Har du aldrig. været sammen med en ved det kommer aldrig til at ske. Nej, Ald. Men det var også et spil og det er nogle ja, andre tragenter, der går derhen. Hvem uh, er så noget som dips? Hvem er så noget som dips? Er det sådan noget du gør? Det er at man siger når man. Uh, det kan man ikke. Der findes ikke dips med. Nej, det gør det ikke. Det er en altså den der pens forbyttet. Altså. Den der pens. Den der skuer for, for. Ja, er den der skuer for. Altså du kan ikke ja, sige dips ja, fordi så er jeg bare sådan der ja lad os nu se. Ja, fordi bliver du mere, øh, har du mere lyst <laughs> til det, hvis der er en veninde der siger dips Nej, nej, overhovedet ikke. Det, er ikke, øh, nej, slet ikke. Okay, tag det op sådan her. Ikke? Lad os sige, at øh, vi var i byen mm. og så øh, og så der Lukas, øh, ikke meget <coughs> efter mig. Så Så det var faktisk Mejas beslutning. Hvem synes hun bedst om? Så det var faktisk jeg der ikke kan sige dips. Det var hendes valg <coughs> hvem hun vil være sammen med. Ja, præcis, lige præcis. <laughs> okay, okay. Hey, okay. Hey, hey. Hey. okay. Okay. Jeg siger, det er <laughs> jeg, jeg synes, det er, det er godt syn på det, men det er ikke sådan, jeg ser det. du det. Hvordan ser du det? Jeg ved godt, hvad jeg er i stand til. at ved godt, hvad jeg kan. Så hvis jeg har venner, der for er vild med en pige, og jeg synes også, hun er pæn, <clears throat> så er jeg ikke noget mod at sige, du ved, bare go for it. Jeg kan, er sådan, mm. jeg er mod det regnede jeg, jeg synes, det er fint. Så du respekterer dips? Ja, jeg er i hvert fald. den regel Med er... glæde. Med glæde. Okay. Hvad med... Okay, så spørger jeg bare til slut her. Er der en grænse for, hvem man kan blive gift med? Fordi nu bliver de jo gift, hende her moren og ham her fyren, Altså, vil I synes, det er noget andet at blive gift med nogen? Er der, holder den her regel stadig, hvis man er gift? Eller man har været gift, er den så mere brugbar? Hvilken? For eksempel brocode. Eller altså sådan den her med, at hvis nu at man bliver ældre, når man bliver gift, eller whatever, og man så bliver skilt, er, det, er der så mere brocode, og du rører virkelig ikke der? der jeg, skilt, jeg gad eller... godt at vide, om, om det er moren, der gerne vil giftes for at være sådan... Nu er han min til hende-agtig sådan. Yeah. Nu er jeg låst med ham. Nu kan du ikke få ham igen. Det er det ikke havde... lidt mærkeligt, hvis det er for datterne? Sådan, sådan? Det jo godt være, at kvinder er mærkelige. <laughs> Især i USA. <laughs> Shit. <laughs> crazy. Shit. Er yeah. kvinder mærkelige? nej nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde her og fortælle <laughs> alle. Alle kvinder er mærkelige. Du skal bare på, <laughs> med. <du> alle <laughs> Men nej, nej. Du forstår, altså, jeg, tror, jeg forstår det godt. Jeg forstår det, det godt. Det lyder sådan noget power trip noget. <laughs> <laughs> noget. power trip. Det kunne det godt være. Ja, men over din datter, det er, det er virkelig vildt. Okay. Jeg det godt ud, Men jeg ja. mener jeg bare, hvis nu uh, Pat, Patrick, havde totalt hypnotist i scenen, havde været gift med Sara, og så blev de skilt, og sådan noget. vil du så stadig have gjort det? Altså, er det Paradise gift, ligesom uh, den sæson, hvor du blev gift i Frederik? Nej, nej, nej, nej. Rigtig gift. gift. Ej, hey, det var min sæson. Ja, det var din, ikke? Ja. Mm. God sæson, far away. Ja, altså, mit argument står jo stadig, som det står jo. Jeg følte, at han havde snydt mig, så jeg kunne jo ikke se, hvorfor jeg skulle holde nogle coats eller noget overfor det. Patrik, vil tid. du nogensinde stole på at tage i byen med Lukas igen? <laughs> ja, det vil, det, vil det vil jeg. Jeg vil også gerne lige få at sige noget. Jeg har altid sagt dernede, at alt, hvad der bliver vist dernede, er ikke det samme som det, der gælder, når man, viser noget, når man kommer hjem. Mm. Mm. Det er to forskellige ting. Jeg synes, at det er i Alt er fake. Ja, det ser du også bune. til morgenmaden. <laughs> <Hva? laughs> <helt> <laughs> Maja. Hvad vil du Ej, sige til Noah? Han var lige ikke gang med at sige noget. Ej, vil du sige noget færdigt? Ja, jeg vil bare sige at ja, hvad der sker der er ikke noget man kan det er ikke det samme som når man Ej. kommer hjem. Jeg synes at ens holdninger og måde man handler på, agerer på at ting der sker, skal ikke det samme som når man kommer hjem. Det er det i hvert fald ikke for mig. Det vil lade du snude for ud. Så det, det du siger, det er mm. tal, jeg der lytter med. Don't judge me by paradise. Mm. Judge me by Ja. Ja, real. <laughs> yeah, for, okay. for reals. Sara, exakt. Du bliver du bliver tænkt på Sara. Det, ja, ja, det. Det. det er okay. Maja hvad vil du sige til Noah? Hvis I var, Altså, hvis du var hendes tætte ven? Nej, jeg ved det ikke. Altså, jeg har, vil have lidt ondt af hende. hvad vil du sige? Det ved jeg sgu ikke, altså. Der kommer en her, og, uh... Jeg vil sige, find din mor og og være sammen med Fuck yeah. ja. Fuck Hævn, <laughs> hævn. <Det> <laughs> Nej, altså, jeg ved det virkelig ikke, hvordan man skal komme sådan Det er virkelig sådan til jul og sådan noget, ikke? Thanksgiving og familiedinners. Okay. Okay. Okay. Men jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare sådan der, du ved, USA, jeg tror, at de øh, ja. tænker helt anderledes end hvad vi gør. Ja. Fordi at se, hvis det var i Danmark, det skete, ikke? Jeg tror, at det havde været, altså det ville aldrig nogensinde kunne acceptere os, tror jeg. Det havde været kaos eller noget? Ja, derhjemme jeg, eller det, i vi USA. Også... Der... Det er ikke så stor nyhed. Der er ikke så mange, der ved det. det er sådan Nej. Jeg, jeg... Nej. jeg har aldrig nogensinde jeg hørt om det. Jeg tror heller ikke rigtigt. Altså jeg tror hjemme hvis det skete herhjemme, så er det noget, sådan noget folk ville have alle mulige holdninger til. Ja. Det er virkelig noget, folk ville snakke om, fordi at vi kan ikke tage noget herhjemme. Hvor det er jo en små ting, især i ud kunne køre forestille mig. Der sker jo mm. alle mulige mærkelige ting. Er det, derfor, ja, ja, er det derfor, du rejser hele tiden? Ja. Der sker simpelthen alle lande. Nej, men det er faktisk ikke gang løgn. Hvorfor? Du kan bare... Folk er bare så... Folk skal hate på alt. Mm. Folk skal have men mening og holdninger til alt i Danmark. Og det er bare så rart at kunne rejse andre lande, hvor folk er ligeglade. Så er jeg enig, mand. Hvad har holdninger til dig, Padsen? <laughs> alt, bro alt. Ja, virkelig Men det er alt Ja, Folk det er sådan, det. sådan der Du ved For eksempel Nogle gange Jeg kan godt være bange for at Du ved Læg en eller anden Du ved danse, Total kiksede dansevideo op Du ved De der kommentarer Jeg gider at kigge på dem Du ved Ligesom hvis der er en eller anden artikel med se og hører med mig Jeg går aldrig nogensinde ind Og læser det Aldrig Jeg gider det ikke det det. Jeg slidt ud af sådan noget... Hvad hedder de der? Mette, det var sådan noget for mange år siden. Ja, ja, det har jeg aldrig haft. Man bliver, man bliver mærkelig overhovedet og skal gå op i Ja, folks... Ja, præcis. ...holdninger og, og, og, og meninger. Jeg, jeg føler også, at jeg er blevet meget mere mærkelig sådan der, at se på TikTok. Jeg ser rigtig meget TikTok om dagen, ikke? TikTok om dagen. Det er også, fordi jeg arbejder på et kontor, du ved, ikke? Og så sidder bare inde i sådan en skærm, du ved, hele dagen. Øh, og så... Altså, du ved... Jeg, jeg er blevet... Du ved min hjerne, den er fucket fuldstændig rundt. Jeg tror på alt på TikTok. <laughs> altså, du tror ved, du på alt på TikTok? Ej, næsten, du ved ikke. Okay, med, <laughs> altså, du ved. Forstå mig ret. Hvis der er en eller anden øh, mand, der står med sådan en mikrofon og fortæller om et eller andet, du ved ikke. Og det er bare slet lige... ikke rigtigt. Man lyder totalt siger, rigtigt. Så du ved hele tiden. Hvad? Du ved Nå, jeg gør det ja. Det er så meget. Ah, Det er fordi, jeg var været for meget sammen med Nico altså, <laughs> Du ved Ja, du ved Men, men lad mig høre Tror jeg på alt på TikTok? Altså det skal vi altså lige Fuck at... Nu tager det en lille smule fysik ja. det, det kan jeg altså ikke I skal, skal stoppe stop med at tro på alt Jeg ved det godt, Markus Altså det, godt. det er 5% der er rigtigt eller sådan noget Måske mere. Ja. mindre altså, TikTok er fyldt om af mennesker Der lyder rigtig overbevisende. Ja, det er, sælger. De jo sælger jo alle sammen De sælger bare deres eget produkt Eller viden Eller hvad de gerne vil give ud Men det er ikke rigtigt Okay. Tror du på, jorden er flad, Patrik? 100, hvis du siger det. <laughs> okay. Ja, har, ej, jeg har haft, <laughs> vi har haft en den, der var, blev åbenvis på TikTok om, at jorden er flad. Jeg kan ikke huske vandet nok af. Det er, det, det, det, ja, det, det er seriøste, <laughs> en seriøst, men farlig app. Det er en virkelig farlig app. Ja, den tager meget både tid, og så er det ja. de er gode til at manipulere den. Stop det. Stop de med skulle. det. Også mig og dig. Ikke stop med det. Du skal ikke tro på alt, vel? Nej. Lover det? Nej. Jeg tror, at Maja, hun er lidt klogere end øh, end mig. Nej. Lad os holde fast i det. Ej, du skal ikke blive jaloux. Du skal ikke sidde og blive jaloux der. Nej, jeg, oh, jeg er glad. Du Heller ikke dig der hjemme vel? Du sidder og bliver jaloux. To kloge mennesker, det er rart ja. at være omkring. Jamen, det er rigtigt. Godt, bror. Tak for det, du har med ryg. Tak, tak for det, bror. med ryg. Du er det første, at jeg har sagt, at jeg er, klo... jeg er klog. Nej, nej. Det er Arh. du da, holdt op. Det er jeg. Rigtig klog. Nu skal ja. gider, skål på det. Det er du også. Ja, du har da sagt, at ja. det var en facade, alt det der med, at du... At... Ja, en på Perry. Ja. ja, du er klogere, end du, altså, du Er Ja, derfor, det er jeg. Det er, men jeg er også rigtig sjov. Mm? Og det kan også virke totalt dumt. Men altså, en komiker bliver nødt til at lyde lidt dum, ikke? Sådan. Prøv at her. Sangeren Rasmus Nør. Ikke? Han skal være far for første gang som 51-årig. Og øhm, det skal han sammen med Miss Danmark-finalisten. Avnes på 22 år. Det er, har fået nogen til at mene, at det er for sent at blive forældre. Andre mener også, at det er helt okay at blive forældre, og det ikke har en tidsgrænse at blive forældre. Så I kan godt høre, hvor spørgsmålet leder hen. Det er, at er det travligt at blive forældre i en specifik alder over for barnet? Altså, kan man blive for gammel, Maja? Jeg tror, det handler om, hvad man sådan, som forældre... Aftaler, altså sådan, fordi hun skal jo være indforstået med, at han er i en alder, hvor at, at der kan måske være 10, 20, 30 år til, at han ikke er der længere. Så hun skal være indforstået med, at til den tid kan, kan det være, at hun, skal stå, altså, hun kommer til at stå selv med det hele. Okay, så du tænker mere på hende selv? Altså hun, skal, hun står alene, mm. men, men nu, hvis som 30 år, så er barnet jo også kramt. Altså, Nå ja ja, men, men i, altså hvad var det? Ham, hvad hedder ham der? søn Pape, der lige er faldet om min mm. alder af 52? Altså man ved jo ikke, hvornår livet er forbi. Så man skal jo, altså, det er jo sådan nogle ting, man skal snakke om i hvert fald. Rest in peace. Ja, yeah. det. Hvad, med, hvad med dig, Lukas? Altså, synes du også, der er en alder, hvor det, at, at, eller, eller, eller, at man skal tage snakken mm. om, at er vi er for gamle til førstegangsforældre? Og nu er det jo, ja, det er jo kun Rasmussen, jeg tænker på, fordi hun er jo 22. Altså, jeg vil sige så meget, at så længe den virker, jo go for it. Altså, hvis den virker, så kører man. <laughs> det er fedt. Godt for dig, bro. Men okay. <laughs> øh, på den anden side, hvis de begge 62 er år gamle, så er det også sådan lidt, okay, så kommer de barn højst synes til at bo hos dig, før de kan flytte ud. Hvilket er sådan rimelig... Ja. ...toff. Ikke? Ja. Men... Ja. ja, en lille fun fact, det er, at fordi at jeg havde lidt regnet med, at I havde sagt, at åh, men, det er også fordi, at kvinder har sværere ved at få børn, når de bliver ældre og alle de her ting her. Men, jeg vil bare lige sige, at det er altså også muligt for kvinder i den senere alder at få et barn, fordi at øh, i 2007 var der en 61-årig kvinde, en dansk kvinde, der blev gravid med et barn, kunstigt befrugtet. Bare lige så, I Men man kan ikke garantere det. Ikke man kan sådan. ikke, og selvfølgelig ikke. Og det er videnskabeligt, <coughs> at den falder, fataliteten. Ja. Ikke? Men lad mig høre, Patrick, hvad, hvad, er der også, synes du også, det er for et tidspunkt? Altså, skal man ikke også lidt tænke over, hvor som far i hvert fald det der med, okay, når barnet så er 16, så er 67, kan jeg stadig spille fodbold og alt sådan noget, hvis man tænker den i de baner. Øh, 100 procent. Øhm, altså, rent personligt, så vil jeg gerne være en ung far. Jeg, du vil, vil, gerne, øh, jeg vil gerne uh, kunne uh, spille fora med min søn, hvis jeg får det. i 30 det håber jeg. Ja, bliver, du håber øh, du får det. Ja, det gør shit, men jeg ville have nøje på, hvis jeg havde en datter. Hun var 18 år, hun var i byen, du ved jeg, jeg ville ikke kunne sove med 18, tror jeg. Okay. Det ville jeg ikke. Ja. Men, men, øh, men øh, øh, tilbage til spørgsmålet. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg synes også, det er lidt synd for barnet. Øh, at faren er sådan lidt gammel Du ved Fordi at Så kan faren ikke de samme ting Som han kunne Da han var 30 for eksempel øh, og, øh, og, og Og du ved Jeg var meget glad for At kunne spille for med min far Og alle sådan der ting øh, Så jeg synes det, det, det er jo ligesom At tage Donald Trump ind i den her Han fik <tøk> jo også et barn Da han var totalt gammel Så jeg synes på en eller anden måde Det er synd men, men hvis det kan lade sig gøre Og det er en drøm Som Rasmus Nør har har vælget i så lang tid, og man bare ikke har fundet en rette. Jeg ved ikke, om en 22-årig måske er en rette. Det kan man jo have sin konklusioner om. Men hvis han vælger, altså, hvis han har lyst til at have det med, med en 22-årig, øh, og det har været hans drøm, så skal han da også bare gøre det. Ja. Man skal også bare tænke på barnet, selvfølgelig. Men Maja, er der en grænse for dig, hvornår du skal være forælder? Jeg tror ikke, jeg skal være forælder. Du skal ikke? Det tror jeg ikke, nej. Hvorfor? Er det rigtigt? Og du siger, jeg tror det. <tryk> er det noget, du har besluttet dig for? ikke. Øh, jeg tror, jeg sætter... Øh, nu skal jeg selvfølgelig aldrig sige aldrig, men lige nu prioriterer jeg rigtig meget mig selv. Rigtig højt. Og hvad jeg har lyst til. Og jeg er ikke klar til at skulle sætte nogen andre foran mig, som man ligesom gør, når man har fået et barn. Så tanken er meget fjern for dig? <coughs> er, det, er det sådan? Øh, det ja. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forestille mig selv som mor nu. Øh, måske om nogle år, det skal jeg ikke kunne sige. Men nu er jeg også i sluttyverne snart, så... Men der er ikke en grænse, du siger at ikke, prøv når jeg kommer over 35, så vil jeg have børn. <coughs> altså sådan noget, man, det kan man godt sige, hvis, man, hvis du vil hvis hvis altså. sige. Jeg tror hellere, jeg vil have børn i 30'erne, end jeg vil have det nu. Fordi det er nu, man har sin, sin storhedstid, hvor man kan opleve en masse ting, uden alt for mange skevanker skal banke? Hvorfor skal du banke? altså, jeg har for eksempel ondt i mit knæ og sådan noget. For dårlig ryk, og sådan, nu, jeg skal... er jeg du nødt til de Uda? sidste 30 der? <laughs> okay, okay. <laughs> men, men muligheden er stadig åben, men du har i hvert fald ikke sat en tidsgrænse for dig. Du har ikke sat... Øh, eller 40? Men, men jeg er jo den forkerte at spørge, for jeg, jeg tror ikke, jeg skal have børn, jo. Okay, yeah. ja. Jamen, og heller ikke, hvis du finder den rigtige. Gav du ikke mm -hmm. godt at mærke den der fede følelse med sådan der? Og føde et barn ud af din... Nej nej, nej, nej. Efterfølgende, efterfølgende. Nej, det vil jeg øh, virkelig den der, ikke. Den, den der glæde, du har ved sådan der, okay, shit, jeg, jeg har fået bare et barn, nu skal jeg... Jeg kunne forestille mig at have en glæde ved at blive holdt vågen hele natten. Nej, nej. Så vil jeg sige, når det var 18. Åh, der er lang tid til. Det. Oh. Ja. <laughs> Lukas, hvad med dig? Har du, en, har du sådan en grænse for, hvornår du... Skal du også være ung far, ligesom Patrick? Okay, når jeg lige så ung far, så er det ikke fordi, jeg skal være 25, du ved. Nej. Jeg, skal, jeg har også styr på min økonomi, mm. før jeg kan se et andet barn i verden. Et andet barn? Du har allerede et barn. Nej, ja. Et andet barn? Han minder sig selv også. <laughs> <Ja. Ja. Ja. laughs> Men Lukas, hva, hva, hva, har du en grænse? Jeg har ikke nogen grænser for noget. Overhovedet Jeg ved heller ikke, om jeg skal have børn eller ej. Jeg håber, at jeg får børn i dag. Jeg håber, at jeg finder kærligheden i dag. Jeg håber, at jeg finder alle de der ting. Men øh, det er ikke noget, der presser på. Jeg tænker, at det kommer, hvis det kommer. Med. Nu kommer mm. der et lidt dybere spørgsmål til dig. Så. Er der forskel på at være far? En gamle, altså gammel, du laver også nogle øh, situationstegn her. Gammel far eller en gammel mor? Hvad hvis det var omvendt? Hvis det var hende, der var 51 år? Ville det være, og han var 22? Vil det være mere mærkeligt så? Jeg føler, at begge to egner sig lige meget til at kunne være en god forældre. Lige mig hvilken alder der. Ja. Altså, nu, nu tager jeg så et mænd af, at måske den ene faktisk går bort, og så du står lige med den anden forældre. Mm. Så føler jeg ikke, at der er nogen forskel overhovedet. Jeg tror, at man kan klare op med en far alene, eller med en mor alene. Helst med begge. Men, ja. Ja, ja, hvad med dig, Maja? Er du enig i det? Ja, altså, jeg tænker, at jo ældre du er, jo mere sådan, vis er du måske også, eller jo mere sådan, livserfaring har du og kan give videre. Så vi vil ikke blive mere foraret? Du vil ikke blive mere foraret, Patrick, hvis, hvis uh, altså, du var hende, der var 51 år, og han var 22. Godt skurret en 22-årig. Rigtig godt skudt, Hvis hun må ligger, selvfølgelig. Men ellers... Øh. Så, jeg snakker om Vi skal aspektet. snakke om far-aspektet, eller mors-aspektet. om. Ja, ja, okay. Så er jeg med. Jeg er på den tredje her. Ja. <laughs> øhm, altså, jeg tror bare, det er sådan... Jeg tror, der, der er forskel på, øhm, på en mor og en far. På den måde forstået, at øh, du ved... Moren, hun er meget mere sådan... Du ved... Oh, kom her, skat. Har du stået op der, Ja, moderlig op, Ja, ja moder tak. Ja. Det var kun ikke... Og faren er meget mere sådan der, kom nu bare op igen. Ja. Jeg ved, så jeg tror, det vil være en anderledes øh... opvækst, opvækst øh, barnet vil få. Men jeg tror jeg stadig, begge to vil være lige gode til at, at, at gøre det. Og så tror jeg også, at faren vil måske være lidt mere den moderlige, øh, ja. hvis, hvis hun nu gik bort. For eksempel. Et af de sidste spørgsmål. Lukas, er der noget, du vil ønske, din forældre havde gjort anderledes? Nej. Nu er du voksen jo. Så... Overhovedet ikke. Nej. Nej, slet ikke. Derfor? Jeg vil ikke ændre på noget. Ja. Mm. Maja? Hmm. Nej. Nothing. Ja, yeah. Patrick? No, senior. No, no, senor. no. Er der et godt råd, I vil give til Rasmus Nør, så? Fordi nu skal han til at være far. Heller lykke, mand. Det <laughs> er ikke et godt råd at sige heller lykke. Nå, nej, det er bare... Du kan ikke bare sige heller lykke, for fandme. Et godt råd, Lukas, til Rasmus Nør. Øh, jeg er langt fra at være far, så vækker man rigtig til at give nogen råd til at være forældre overhovedet. Nej, men... Det... men oh. øh... Uh, husk kaffen, for du kommer til at være meget <laughs> vågen. <laughs> altså, Husk kaffen. <laughs> okay. Jeg gik her, da jeg skrev de her spørgsmål, så tænker jeg... Okay, de kommer helt sikkert til at være sådan der, og husk at uh, passe på barnet og husk at se, hvordan han har det og sådan noget. Husk kaffen, brother. Husk kaffen. Okay, hvad med dig? Nej, hvad vil du give? Rød. Jeg, ja, jeg ikke. det det ville jeg virkelig ikke det samme, tror jeg. Husk kaffen. Jeg må ikke ændre stop. Nej, det er så, åh, det Jamen, hvad kan man give råd? Omsorgsfuld, øh, vær omsorgsfuld. Ja, hvad, men sådan. er det ikke sådan nogle ting, man... Altså, det ved man. Der er bare at komme. At det er bare sådan, man skal være som forældre, ja. jo. Ja. Så det er jo svært at give råd. Jeg føler ikke, at man, skal, man kan eller skal give råd til andre forældre, fordi man burde godt vide, hvad man skal, når man Også, får et barn i verden. Så hvis nu, du, ved, du kunne aldrig finde på at opdrage på et andet barn? Nej, det skal man ikke. Ja, der er du meget sådan... Nej, det ville være mærkeligt. Ja. Ja, det kan du godt være, hvis det er mere. Så vågtes du, det er ikke de lige <laughs> dig. Det, det er der jo meget, der snakker om, hvis der er et barn, der råber skier skriver inden om mm. sændte eller sådan noget. Og bare, så så er der jo nogen, der siger, så burde man gå ind og sige, hey, stop nu med at råbe. Nej, du opdrager forældrene. Er, så er det er så, så forældrene skriver på det nogen. Så, så, så du, sker du går hen til de forældrene der og der siger, ja. For, hvad sker der? Hvad fik du? Ja, <laughs> okay. fuldstændig. Fuldstændig. Okay. Ja. Patrick, har du et godt råd til Rasmus Nørsson, far, så? Så er det helt som snapsbror. Og nu young daddy. er så young daddy? Jeg tror, når han er den alder, det skal jeg ikke lyde, som om han skal dø lige om lidt overhovedet. Men øh, virkelig nyd det, mand. Nyd det. Nyd, at, øh, at barnet er så lille, at du kan... Eller sådan, du ved... Bare nyd det, mand. Nyd det. Nyd, at de er så små. Det her, jeg har jeg hørt af min mor, du ved. Kæft, det var dejligt, Det de var så små, Der var man ikke så nervøs. Der havde man ja lige, hvor man gerne Okay, så dit råd er, nyd, når barnet er helt lille. Ikke, jeg er ikke lige kommet ud af... <laughs> ja, øh, Men bare sådan, du ved, nyd, at, at du kan lege med barnet, og du ved, bare øh, gør de ting, som du gerne vil have barnet gerne vil med, selvfølgelig. Øh, hvad hedder det? Opdragelse. Okay. Øh, og så bare... Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg har kun nyd det i hovedet lige nu. <laughs> det, det, øh, hvor, jeg synes, det er fint, vi tager ja. det fordi vi skal også lige nu det sidste. Lad os gøre det. Det var lidt hyresomt snart. Skål på det. Godt Så tager jeg min, min stol. Jeg kan godt lide at altid at sidde ned til det her segment her, så er det. Aha. Nå, vi skal jo til det. Jeg skrev skrevet endda i går, i god tid. Ugens slader. Særpremier af mig. Fra mig hedder det. Hvad har I til mig? Hvem starter? start? Hvad er det, du... Hvad er I jeg Hva? Nå, i for så? Hvad? Nåh... helt ud. Jo, Pati, hvad var det... Vi snakker om det, inden du ind. Hvad var det, du ville sige til sammen Øhøhøhøhøhøhøhøhøhøhøh... Har I ikke forberedt jer? Hvad var det, du skrev? <laughs> jeg ved ikke, hvad... Jeg tror hele episoden havde været øh... uden sladret. Jeg ved ikke, hvad ja, det, det er. Du sagde bare, ja, du siger bare uden sladret. Ja, kan I... Og det... Det ved øh, I, I godt, ja. <coughs> ja, jeg ved godt, hvad det er. Åh, ja! Ja, jeg ved ja, godt, hvad det er. Men du Nå. ved... Det er Okay, du, du kom med løs. det, Patrick. Ja, jeg ved godt, hvad det er. Fortæl Det er et eller andet med, hvis der er sket et eller andet, Præcis, fortæl mig noget sjovt. Ja. Øh... Ej, det er altid sådan oh, altså... Jeg skal ikke bedre. <laughs> ja, men altså... Altså, i reality Nej, det kan bare være dit verden. I min verden? Det er det, jeg skrev. Du kan være, du har kysset med Justin Timberlake eller et andet. Fortæl mig noget helt vildt sang. Ja, det også være fedt. Um... Noget i udlandet. Der har sikkert sket noget for. Oh, ja, det... Ja, jeg hører. <laughs> skal endnu. Nu, jo, endnu. Det er jo ikke sjovt, når man ikke kender dem. Nej, ved du hvad, det, oh, der nej, der, der sker jo alle mulige sjove ting hele tiden, hvis man lever livet. Har du ikke haft nogle dårlige episoder egentlig, i udlandet? Altså jo. jeg kommer til at tænke på det Altså nogle gange, når man rejser alene og så er der sker rigtig. Så har jeg. Hvad Er, sket? er der sket? Kan du, Er der en specifik dårlig oplevelse, du tænker på? <coughs> da jeg var i Miami. Ja. Der var jeg i downtown, hvor jeg stod og ventede på bussen hvor der kommer sådan rigtig. Altså, han var rigtig hjemløs. Sådan, hvor han, havde, altså, han var beskidt i hovedet, og han lugtede, og hans tøj var sådan helt revet fra hinanden, og ingen sko på, og sådan noget, jeg kom hen til mig, antastede mig, og begyndte at snakke til mig, og sådan, jeg blev mega bange, og han ville bare sådan, han vil have mit nummer, og han blev ved med at sige, at han ville invitere mig på hotellet, og jeg tænker bare, <laughs> og jeg turde bare ikke sådan, jeg turde ikke at sige noget, jeg turde ikke at være sådan, du skal lade mig være, fordi jeg var så bange for, hvad han sådan kunne gøre ved mig, og der var der på et tidspunkt, hvor han sådan, jeg tager sin taske frem og begynder at gå ned i den, og så tænker jeg, okay, fuck mand, det er ude med mig, nu stabber han mig, eller et eller andet. heldigvis gør han ikke det, han tog en kuglepen op for at spørge om mit nummer. Men det der, det var nøjeren, og jeg kom ikke ud for en dør i sådan to dage. Gav du så dit nummer? Jeg tror, jeg skrev et eller andet lort. Jeg kan ikke huske det, men jeg var, jeg var så bange, altså jeg var så bange, jeg har aldrig været så bange hele mit liv. Hun skrev 1-9-9. Men var det om natten, ja, eller...? Nej, det var om dagen. Øh, og der var ikke nogen, der lige sagde stop så? Øh, der var ikke rigtig nogen sådan, i nærheden af os. Altså, sådan, det var sindssygt nøjeren, og sådan, jeg har også meget angst omkring, sådan... De der fordomme, man hører omkring USA, og der sker så meget og sådan noget. Så jeg har bare sådan det ude med mig nu, hvis jeg... Du ved, og han begyndte også at ville kramme mig og sådan noget, og så kramte jeg ham, og han stank bare, mit tøj stank i flere dage, og uh. Øh. Okay. Okay. Ja. Ja, men det er jo det er jo en historie. Den tager jeg. den tager. Jeg. Det var en historie, og det var nøjørn, det må man sige sådan. Okay, ja. Yeah. Hvad har du til mig, Lukas? Nu har du fået tænket tid. Ehm. <t> ehm, hvad hedder? Det? No. <t> <t> <t> <t> <t> <h> Det går Ja, altså det ved jeg ikke. Der skal ikke så mange spillet til med dig. Jeg arbejder kun der, nu. Jeg skal på arbejde. Altså, jeg altså, altså. rider ikke stadig på den der paradise bølge. Nej, altså, men jeg kan vi køre ikke i byen. Nej. Det der, man er i forhold. Jeg laver ikke anden arbejde. Vi sidder, jo, altså, jeg sidder på Twitch og prøver bare at game. og vi sidder. Og, game. Og jeg klarer til en community Altså, ja, er klar til et barne. Hvis det er en fase der. Snakker du om det? Nej, der har vi det altså. Nej, der har vi det altså. Nej, der har I det sådan nu. Nej, ja, meget. Ja, faktisk meget sådan der. Øh, hun er ikke, hun er på PayPal og. Øh, Okay, jeg ved ikke helt, om jeg skal tale med den her. Jeg ved ikke, om jeg har en kæreste efter. Men så er jeg bare meget sådan, du ved... Ops på de der p-piller. Jeg skal ikke være far nu. Altså, så du siger til en spis lige at spise dine p-piller. Okay, det siger jo ikke hver dag. Ja. Men altså, hvor gammel er du, og hvor gammel er hun? Jeg er 22, og hun er 23. Okay. Ja. Okay. Så jeg skulle op af, du Ja. ja. Ah, du ved. Fuck. Men så du skal hvert fald ikke være far nu. Nej, det, det altså at hvis du siger hej. Ja, det går du er den første der får det videre, okay? Hvis du herhen dig Okay, Til slutdringen vil I godt fortælle mig, var det et stund eller var det ikke stund? Nu stopper I ikke, fordi jeg simpelthen er så... Jamen du har jo fået svar for. for... Ja, ja. svaret er som der. Det, okay. okay. det er en mix, fordi starten, okay. ja, mener vi ja. ikke, altså? okay, jeg vi det er min fætter. Fint, lad mig bare sige det som der. Han blev oprigtig sur på mig til at starte med, og så var vi uvenner online. Mm. Og så snakker vi om det, så blev vi gode venner. Men så... Og så okay. blev vi uvenner igen. Ellers har han jo sjovt nok jeg, heller ikke ment det med stjerneboksning, vel ja. Markus. Kom nu ind i kampen. Jeg ved, ikke jeg med mine venner venner, men dem, der har fjernet mig på Instagram, vil jeg gerne boksere lidt med alligevel. Men det gider jeg ikke længere. <laughs> altså, du skal det er jo ikke alle Rally-deltager, der laver stunts. Det er jo ikke alle, der laver en af os. Nej, præcis. Altså bare fordi der er nogen, der gør det, godt så betyder sagt, det ikke, at alle gør det. Yeah. Man kan godt blive, blive uvenner og så gode venner yeah. igen, uden at det faktisk er en stunt. Præcis. Yeah. Men det er jo fordi, du ikke har været med i Paradise Hotel, så du ved... Jeg drømte om det i nat, faktisk. Nej, det synes jeg lige, at alle skulle vide. Så, så alle karstere øh, derude. Ej, det var synes jeg, men det endte, med, at jeg blev værd. Det var virkelig mærkeligt. Okay. Så du Rikkes plads? Nej, jeg var sammen med Rikke. Og så var jeg oplægt, men så var jeg ikke hey, god Hej, hej, Olivia. Ja, det var virkelig mærkeligt, men så var jeg ikke god nok. Nå, okay. Tak for i dag. Det var sgu da meget hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Vi lytter. Vi lytter. Ja